A-Të <tune> falenderime dhe lafderime të jam për Allahun subhanahu t'ala ta Zotën e gjithësis. A të falenderojmë dhe pre ti ndikmë dhe fali i kërkojmë. A të që Allahu e udhëzon në rrugën e drejt, askus nuk mund të adevioj nga kjo rrugë. Dhe ata që Allahu subhanahu t'ala ta e lenu humbi askus nuk mund të asil në rrugë të drejt përveçti. A të që Allahu subhanahu t'ala e le në humbi askus nuk mund të asil në rrugë të drejt përveçti. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejtë përveç Allahot. Dëshmoj se Muhamedi është robë dhe i dërguar i ti. Zotilart Madhuruar në Kurani në Famëllart, urdron dhe thot, o ju që kini besuar, friksoju një Allahot me sinceritet, e mos në disë në ndryshe vetëm se duke qenë besimtarë në besim në Islam. Në emision e sotën, do të flasim për një tjetër virtut të besimtarëve, një vërty të që muar, si thuash që eshtë anë atjetër e medaljes se falenderimit. Së kur se feksua në emisionin e kaluar, besimi kanë thënë djetarë ndajtë në dy pjesë. Gjusëma e tje eshtë falenderim dhe gjusëma tjetër eshtë durim. Të falenderosh Allahun së panë o tala kur tjebë mirësi dhe të durosh në ditë vështira kur goditë eshtë nga fatkesit përshbësimi. Në fakt, jeta e ksebote nuk është taj që lehtë. Allahu s'fana o taala duke përshkruar raritetin e ksebote në njajit të vetën, thot. Ule kad khalëk nër insane fi kebed, ne kemi kryuar njëri unë dhe a i do t'jet në vështirësit të një pas njëshme. Jeta jo në sprovë. Apo në mirë të themi, një varkë i pandër prerës sprovashë të cilat shpesh të rënditin zemrën tonë. Sa po delë nga një provim, futesh një provim tjetër. Ndodhë që sprova e dytë tjetë krete kundërt nga e para. Njëri u sprovohet me varferi, por edhe me pasuri, me smundje e me shëndet, me hidërime e gëzime. Por, besimtari, ndryshë nga të tjerët, është gjithmonë në mirësi. Sikur se fotë profetisë sëllallahu aleyhu sëllim. Qeshtje e besimtarit është e lehtë. Në gjdojje për te është mirësi. Kur ati i jepen të mira, a i falenderon, dhe kjo është mirësi për te. Por edhe atëhere, kur goditën nga fatkesit, a i bëndurim, dhe kjo përshësëri është mirësi për te. Kjo nuk dofë, vetëm se me besimtarin. Sprovat duam apo nuk duam ne ekzistojnë. Po cili është sekreti i këtyre sprovave? Këta Allahu subhanahu wa taala ne ka shëruar në një ajet kur thotë: "Alladhi xhalqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu 'amala." Ai cili krijoi tekin dhe jetën për të provuar se cili prej jush është më i përmirë. Në mënyrë të përmledhur, mund të themi se sprovat që ne i në nështrojme gjatë jetës mund të ndahen në katër loje. Allahus fanat alës e sprovojnë njëri unë, apo mirë themi i sprovojnë gjithë njërzit, jo vetëm pa besimtarët, por edhe besimtarët sprovojnë. Madje, besimtarët sprovojnë edhe më shumë. Ata që Allahus fanat alës i do, i sprovojnë më shumë. Prandaj të dërguar te Zoti ishin njerëzit më të provuar, sikurse ka thënë profeti Sallallahu Alaihi Wasallam, njerëzi s'provohet sipas shkallës së besimit. Sa më lart ti jet besimi, aq më rëndë s'prova. Dhe nëse besimi është i brisht, s'prova është më e lehtë. Allah subhanahu wa taala s'provon me gjëra që ne i pëlqejm, por edhe me ato që me ato që nuk na pëlqejn, por dhe me ato që, që i pëlqejm, madje s'prova më begatif është akoma me rëndë. Njëri u sprovohet me varfëris, mundje, epiklim, por edhe me shëndet, pasurit dhe gëzin. Sprovat janë të drejtë për drejta, por edhe të tërthorta në mënyrë indirekte. Ne sprovohemi me të tjërët, në që mënyrë? Sprovohemi kur shohim dhe kemi komshinj apo jetojme mes njerëzve të cilë të kanë halën dhe probleme. Dhe nëse ne jemi të pandi e shumë dhe tyre, atër e kjo është sprovë për ne. Nuk e, kemi kaluar, nuk e kemi kaluar provimin. E prandaj, nëse solidarizohemi me ta, sigurisht, nëse përpishemi për tja u lehtesuar halët atyre, e kemi themi me plot gojë se e kemi kaluar këtë provë. Sprovat jo gjithmonë janë të dukshme. Ato, njëriu mund të sprovojt edhe me gjëra të pa dukshme, dhe të pa prekshme, si përshemë me fuqi, shëndet, dituri, arsye, intelekt, e, me shfrëzim në kohës, e kohos, tjera. Kjo ishte një si parathënje për të hyrë në fejlbin e temës për të simdoflasim në vazhdim i shalau të ala. Thamë se, jetën njëriut është të sprovë, është për të përballuar këtë sprov, këtë sprovë këtë sprova, islami rekomandon një ilaç shumë të dobishëm. Që quhet durim. Durimi i largon të gjitha sëmundjet. I shëron të gjitha sëmundjet dhe i largon të gjitha dhimbjet. Në aspektin fetar, të bësh durim do thotë ta frenosh veten nga pikëllimi. Ta ta frenosh gjuhën nga ankimi dhe duart t'i ndalosh nga beprimet e pakontroluar, si goditja e fytyrës, ngrisja robave, e tjera. Durimi është një gjëndje shpirtërora e qetë, e heshtur, falenderuese. Durimtarin edhe pse godasin fatkesit e më dha, a i në pami t'i ashme zemra e digjet, por në pamiat t'i ashme duket si normal. E përmban dhejten, falenit, nuk ankohet, nuk bëhet pesimist, nuk e urenë saktimin e Allahut, s'pana o tala. Njëri urt, dygjoj një person që i ankohet një tjitri për gjëndin e vështirë. Ndërsa, i thot, kënjëri urt, i thot, o filan, apo i ankohesh ati që nuk të mëshiron, pra i ankohesh njëriut, për atë që të mëshiron, për Allahut, s'pana o tala, Por kër njëri u janë kohet Allahut së fanë o tala, ta kjo nuk bëjë ndesh me durimin. Së kurse Jakubi a.s. ju anë koha zotit ti duke thënë, i nëma është ku bëthi u e huzni il Allah. Unë dhimbjen dhe pikëlimin timi, i pa, aparashtroj ja Allahut. Allahut së fanë o tala, ta për e mërave të bukur, ka dhe një mërë së saburë i duruar, është një prejimrave më të bukur të Allahut së panautala, që do thot së Allahut së panautala duron, a i nungutet me ndëshkim, afat, i afatizohen gjyën aqarët dheri sa të pëndohen, edhe pse ata e të projnë me poshtërsi. I drguar e Allahut së në Allahut së panautala thot, asë një nuk eshtë më durimtar së panautala. A pana ti i shëshërojnë ortak dhe shpifin se ka fëmi e me qëtëte a ju jep shëndet dhe pasuri, e shadith që të resmeton Bukhari ju, Allah, Allah vë më shiroft. Durimi e u dhejsh njeriu në bindin, dhe Allahut së panautale dhe largon nga gjunahet, në kohën të onë, njën shtuar shumë fatkesit, së provat dhe padritsit. A i që kapet fort në fejnë Allahut së panautale në këtë koha, është si kurë se ne ka përshkruar pofeti së ladhavare, e si të mbaj prush në dorë, njërëzit sot kanë shumë nevoj për durim. Nevoja për durim nuk është me pakët sësa jo për ushim, pije dhe ajer. Në fësia po shpirti i njëriut egoja unë i ti esë si një kafsh kanë thëndjet ardë, të cilën e i për njëriu, njëriu. A i ose dhe të sojit drit, gjenetit ose drit zjarit, ndërsa durimi luan rolin e frerve, Një djetarë thot, frenojni shpirtin tuaj, sa jesh kurios të provoj gjishka. E si do mos e shqipriru për të kekeqja. Allahu e mëshiroft atë që frenon shpirtin e ti dhe dhe të ronë të bëhet i bindur dhe Allah subhanahu ta'ala dhe i nështruar pa dyshim të durosh ndaj harameve dhe i njerave të ndaluara e shumë me e lejtë se sa durosh ndaj dënimit Allah subhanahu ta'ala në botën tjetër. Durimi është një prej virtyteve që shpërblohet më shumë tek Allahu Subhanu Teala. Një dietar ka thënë se çdo veprë i njehet shpërblimi, përveç durimit. Shpërblimin e të cilit nuk e njeh mendi vetëm Allahu Subhanu Teala. Pse? Sepse Allahu Subhanu Teala thot: "Innama yuafa asabiruna ajrahum bighayri hisab." Durimtarve do t'u jepet shpërblim pa masë. Ky është premtimi i Allahut. Dhe kur Allahu subhanahu wa taala thot, më thot mua dhe ty, u thot njerëzve se do të do të na jap shpërbim pa masë nëse durojmë, ne me mendjen tona të dobta nuk mund ta përfiturom, do të sh... mirësinë Allahut subhanahu wa taala shpërblimin, shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala. Njerëzit shkuan tek një dietar i devotshëm të cilit i kështë të rënë një fatkesi, dhe ngu shëlluan për këte, ndërsa a i u aktheu. E si të mos bëj durim, kër e di që Zoti i lartë madhruar më ka përmtuar tre gjera për durimin, e se cila për e këtyre të trejave për mua është më e mirë se sa dunjë, dunjaja kjo bodhe që ka në te. Pastaj, për mundja jetin kuranor, u e beshqiri so abirin, Ellërin idha asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun ulaika aleihim salawatu mir rabbihim ورحمه wa ulaika humul muhtadun A jepum ushde durimtarve Të cilët kur godet ndonjë fatkeqsi fon ta Allahut yemi dhe te ka hi do te kthehemi Ata kan bekime dhe meshir nga Zoti i tyre te tillët janë të udhëzuarit në rrugën e drejtë. Në këto ajete, Allahu i lartë madhruar u premtonë durimtarve tre gjera. Bekim, mëshirë dhe udhëzim. Një djetë arë thotë se gj në gjdo fatkejësi që e godet njeri unë ka mirësi. Mirësi për të cilat duhet të falenderoj unë, ta falenderojë Allahun sëpana ota ala. Së fari falenderoj unë, ta falenderojë Allahun sëpana ota ala që nuk e ka goditur fatkeqësi në festë, fatkeqësia në fesh, fatkeqësia më e madhe. Ta falenderoj së dyti, ta falenderoj Allahun subhanahu wa taala që nuk e ka goditur një ndonjë fatkeqësi më e madhe se kjo. Dhe së treti, nëse Allahu subhanahu wa taala e ka bërë prej durimtarve, atëherë ta falenderoj dhe për këtë mirësi të madhe që e bëri të durueshëm. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala u premton durimtarve se për çdo të durimit do t'u largojë të gjitha të këqijat dhe do t'u realizojë gjithçka që ata dëshirojnë me mëshirin gjenet. e Allahut durimtarët do ejjit, të futen në xhenet në xhenetin e mrekullueshëm do të vizitohen nga engjëjt të cilët i përshëndesin me selam dhe do të thonë selamun alejkum bimâ sabartum funi'ma ok aqba ddar pa sheh Allahu që mbi ju për shkak të durimit gjetet shpëtimin. Sa përfundim i lumtur është ky vend. Ëndërsa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam thotë, çështja e besimtarit të vërtetë është e habitshme. Çdo gjë që i ndodh atij është mirësi. Kur i jepen të mirat, falënderojnë, kjo është mirësi për të. Por edhe atëherë kur goditen nga fatkeqësitë, ai bën durim, dhe kjo për, përsinjë është mirësi për të. Kjo nuk ndodh me askënd tjetër përveç besimtarit. Ebu Said al-Khudri radiyallahu anhu transmeton se dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë askujt nuk i jesh dhënë dhurat më të çmuar dhe më e madhe se sa durimi. Në një hadith tjetër thot profeti sallallahu alaihi wasallam fitoria vjen duke duruar, pas ankthit vjen qetësia, pas vështirësisë vjen lehtësimi. Dhe sa Imam Ali radiyallahu anhu thot, dijeni se durimi për besimin është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 Dhe ja shtrova duke ngrënë, ai më pyet si është fëmija se e, e, e pa ti lënë të smur. Thash sot ai është më i qetë se sa kur ndonjëherë. Pastaj i them Çfarë mendoni o burim për disa komshin të cilëve u ishte dhuruar diçka dhe kur u kërkohet ajo dhuratë Ata shprehin shqetsim, ankim. Nuk u vjen mirë. Dhe rko, e butalë ha kuptonë. Se djali ti, kishte vdekur. Dhe pastaj, <coughs> i thotë bashotja vetë birytë, Kabdekur, ai ishte dhurat prej Allahut subhanahu te ala, Allahu subhanahu te ala. Ebutar bëri durim dhe falenderoj Allahun subhanahu te ala. Kur e lajmëruam profetin sallallahu alaihi wasallam i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam i lutut Allahut subhanahu te ala që tu jap pa atyre pasardhës të hajrit të vërtet, Allahu subhanahu te ala u dha pasardhës të hajrit fëmi të devotshëm. Abdullah ibn Mubarak rahimullah ka thënë se fatkeësia nëse nuk durohet dyfishohet. Dy e para është vet fatkeësia që godet njeriu, dhe e dyta është humbja e shpërblimit, privimi nga shpërblimi i Allahut. Para dhe thotë kjo e dyta është më e rëndë se e para. Zemërimi nuk ndryson asgjë nga caktimi o zi, është tonë me i Allahut subhanahu wa taala. Përkundrazi e shton fatkeësinë me një fatkeësi të re. Hidhërimi është Shumë më i lothë shumë se sa durimi. Ahmed Nuhamelin, Rahimeullah, e kam futu në burg. Atje e torturuan shumë, e rahën, që të shpiftet pranonte, se kurani është i kriuar për a i refuzoi. Ka ndodhur një gjarje e habitshme në atë burg. Shkonë dhe viziton Ahmedin, Rahimeullah, këtë imam të madhë dhe viziton një hajdutë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 Allahu subhanahu wa ta'ala na i përshkruan në fjalën e njeriu të mëndshëm Lukmanit kur e këshillon të birin i thotë ya bunayyi aqimi salla wa'mur bil ma'rufi wa nahy anil munkar wasbir ala ma asabak odialim fal namazin me perkushtim urdhëro për mirë ndalo nga keqja dhe bëj durim ndaj fatkeqësive që të godasin Durimin dhe i vepra vetëmira, po njeri u ka shumë nevojë të duroj dhe i vepra vetëmira. Të cilat me mëshirë, përshkakt të cilat me mëshirë në Allahutë së panautara, fiton në gjenetin e Allahutë së panautara. Se nefsin nga natyra e vetë është kryeneqë, e përtaqë, përton, për shëmbullë, që ta dhurojë Allahutë së panautarë të qohet, herët në mëgjesë e ta fa në mazi në kohë. Apo një shëmbullë tjetër, Heziton nga kooperacia, heziton të jap, ka frikëse i paksohet pasuria nëse jep zakatin. Ne këtu me radhë. Besimtari ka nevojë të bëj durim edhe ndaj gjunaheve. E durimi ndaj gjunaheve, të cilat bëhen më lehtë, është duhet të jetë shumë më i madh. Në njëri e ka të vështirë të duroj ndaj gjunaheve që bëjnë lehtësi, sikurse janë gjunahet e gjuhës, për gojimin, shpifjet, tash e themet e tjera hë shëh një agjërues i cili agjron ripa u, pa ngrënë dhe papirr bën durim i agjron mbar por nuk i agjron goja ngasë edhe pse agjron shpif për gojon shkënderin në, në njerëzve dhe u bën padrejti njerëzve atëherë ky janë vetë shproblimin vetes për shkak të mungesës së Durimit. E pra, besimtari i pranon mundimet me të cilat është i rëthuar gjeneti dhe i refozon në gjera dhe e këndshme me të cilat është i rëthuar zjari. Sikur se fatë profetisë së rallarë, se më gjeneti është i rëthuar me gjera ju të këndshme, ndërsa zjari është i rëthuar me gjera të këndshme. Besimtari duhet duroj dhe ndaj fatkejësive. Të duroj dhe e të gjerave që nuk dodi me dëshirën e ti, me vullnetin dhe zjedhjën e ti të lirë, se që janë dhekja njerëzve të afort, umbje pasuris, smundit e tjera. Êshtë absurd e në theksuam, që është në fillim të këti emision, është absurd e të me ndohet që jetë a njeri u të kaloj pak to fatkesi, apo të të të zbrazët për tyre. Mirë po besimtari me ndihmën e allautës panautara i përbalon ato dhe eliminon pasoja tragjike të fatkesive. Besimi dhe bindja efortë e në poshtë në dhimbjen ashtu si kur se narkoza e në pinë trupin gjatë operacioneve. Në këtë mënyrë, besimtari këtë në dhimbjen në forcë, durimin dhe fatkesive, e shpremajave më të nartë atë qëndrujshë mërisë në fe, a i në bështetet të këbesimi i sigur dhe bindja e fordë. Më kaj që për mbyllim pjesën e partë të këti emisioni, për të vazhduar në të njëtë në linjë, në pjesën e dytër, me lejën dhe vëmëdhinë Allahutë, sëpanotara, desha të flasë për disa nga shkashet që në ndihmojnë për të përbaluar me sukses fatkësit që nga godasin në jetë për të bërdurim. Assalamu alaikum, u rahmetullahi, u brekatullahi. Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala resulillah. Të ndëruar shikuesë, vazhdem të flasim për shkashet të cilat me lejnë dhe vëndetin e laudë së fa në otara, në bëjnë të duru e shumë daj fatkisive, të cilat pa dushimë janë të pa shmangshme në jetë. Duke lutur e launë së fa në otara, që të na mundësoj të realizëm këtë shkashet dhe të na jabdurim. Së pare, shprejsa në shpërblimin e laudë së fa në otara, e theksuam dhe në pjesën e parë të këti emisioni, se Allahus Fanao Tala ishë përblenë durimtarët pakufi, dhe shpërblimi i durimit është qëneti mrekulueshëm. Kër njeri u me ndonë këte, atë here, kjo ja nehtëson fatkesi dhe bënë durim. Durimi i fatkesive ishë një një nahet. Allahu vazhdojnë të sprovoj besimtarin dhe risa, ta largoj apo ta nxjerr nga kjo dynja të pastër nga gjunahet gjët të cilën nuk mund ta arrinte me adhurim të tjerë po dhe durimi është adhurim Allah subhanahu wa taala e ka përcaktuar fatkesinë dhe ka shkruar atë në levhin mahfuz para se të na krijonte ajo do të ndodh patjetër duam apo duam ne kështu që ankimi nuk na stonë gjë tjetër vetëm se dëshpërimi. Prandaj duhet të bëjmë durim. Përderisa ne jemi të vetëdijshëm se fatkeqësia është prej Allahut subhanahu wa ta taala. Ne e konsiderojmë veten besimtar. Ne themi që jemi besimtar. Atëherë nëse jemi vërtet besimtar të sinqertë, e kemi për detyrë të bëjmë durim. Obligohemi të bëjmë durim. Allahu i lutë ndhruar thotë: "Wama asabakum" mi musibet un, mi musibet i në fëbima kësebet e i dikun. Në gjdo fatkesi që ju godet, është për shkak tasaj që kanë korur apo kanë punuar duartuaj. Gjunahet që ofshin ato të vogla apo të mëdha janë në shkaku kërësor i fatkesive. E pra, le të braktisim gjunahet, e të kërkojmë fali Allahut sëfana u tala, ta për gjunahet që kemi bërë, që Allahu sëpëhana o talat në ruaj nga fatkesit dhe dëmet e tyre. Sikur se thot imam aliu radi Allahu anhu, fatkesit nuk bijen, nuk vin e godasin njeri u vetëm se përshka këtë gjunahet, gjunahet dhe të ti dhe ato nuk në argohen, betëm se me pendim. Të jemi të sigur, se fatkesit, si qdo gjë tjetër, ndodhin me saktimin Allahu sëpëhana o talat, a i zjo dhe i përqehu për ne, Prandaj në duhet kënajshemi vësaktimin Allahut, sa do të që të përpishemi në nuk mund të adhurojmë Allahun së fa në otara, nuk e adhurojmë Allahun së fa në otara, ashtu siç e meritona i. Ne vetëm përpishemi dhe i sukseshme shtë aji, të cilit Allahus së fa në otara i e për suksesh, prandaj letë durojmë, nuk e shpresuar shpëblimin e ti, durimi eshtë një prej adhurimeve më madhështore, Çdo gjë që i ndodh besimtarit është hajrësh mirësi për ta. Kështu ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam. Fatkesia është ilaç. Është një ilaç do ja ja i dobishëm që ia jep ia jep mirë kujditur. Ajo është mëshirë për ne, është në bin ton, prandaj leta durojm këtë dozë dhe mos viellim vrer me zemrim dhe ankime ndaj Allahut subhanahu teala. Përdorimi i ilaçit është çrim, shpëtim dhe rehabilitim për shëndetin. Ky llash me lejen dhe vullnetin Allahu subhanahu wa taala do të do të më jalar, do të më jalrgoj, do të i largoj dhimbjet tona. Allahu subhanahu wa taala nuk dëshiron të na shkatërrojë nëpërmjet fatkeqësive. Nëse ai do të dëshironte këtë gjë, mund ta bënte me mënyra të tjera. Ek ka shumë të lekt për ta bërë ndryshe, përkundra e Allahu sufana o tala në përmjet fatkesive provon besimin tonë, e pastaj me mëshirën e ti në falë gjunahet dhe në shpërblen. Jeta e kësa e bota është së provë, luma i që duron. Allahu sufana o tala në forcon, në kalit, në edukon, me gzime dhe hiderime, me begati e me skamje. Kjo është tjeta e kësaj bote. Jetë në të cilën janë të alternuara të mirat, begatit, me gzimet, i dherimet, varfëria, shëndet i pasuriat, të gjitha janë pies e kësaj bote në të cilën ne jetojmë. Luma i që bënë durim. Lësi më launë së pano talët në dhuroj durim të nabëj për e durimtarve, për e njëz, njërzve të u dhëzuar dhe mirë njohës, e lusim Allahun së fanë o ta'ala, që në japë për fundim të lumëtur. E lusim Allahun së fanë o ta'ala, që në falë në prindri tanë dhe gjithë besimtarët në ditën e gjukimit. E lusim Allahun së fanë o ta'ala, që në japë mirësin në këtë botë dhe në botën tjetër. Allahume, amin. Vësëllë Allahu ala nebina, muhammedin, u ala alihi, u sahbihi, v Alhamdulillahi Rabbil alameen As-salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh Qafshi në mshir në Allah subhanahu wa ta'ala Allah yupas t'amanit Inshallah wa ta'ala dherin në emisyon në nërčen Mubarak lahu fikum oh.